السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لا.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 Allah, enyi waislamu enyi waja Allah subhanahu wa ta'ala itakullah subhanahu wa ta'ala wa timu muogopeni allah subhanahu wa ta'ala na mumtiye Allah subhanahu wa ta'ala unajua kabla sianza kuzungumza mna jambo baki limenikaa na limenikaa na ndipo natapooniona nilipoingia na angalia angalia maana kama nimepotelea na kitu mfano wake hili kwa 70. Nikija hapa Faruki. Na nimeambiwa rasmi hasa kwamba njoo na zako nyingi au nyingine uzitoae pale pale uangalie we. Alafu ile unayoona itakayowafaa pale Ndiyo ambayo kwamba itie pale. Shetani na kwa gumu kulikweli. Nikamwambia niongozeni, hawa kuniongoza kwa hakika. Mwisho leo asubuhi na mmoja. Ifi said poda poda bana kesyewe. Kakatalia. Sasa kwa araka, araka, kwa mimi kwa haraka haraka baada ya kuangalia mimi kwa kukudhanieni kheri lakini. Na hivi ndio kija hapa nilivyo mimi. Nadhania khali, khudia. Nadhania kama mimi nazungumza na, na, na, na alulii imani. Watu wa imani. Watu wa imani. Sasa kwa kuwa lazungumza na, na watu wa imani watu wa imani wana mambo yao ambayo kwamba yaliyokuwa ya umuhimu mkubwa wanakuwa na mambo ambayo kwamba yenye umuhimu tena umuhimu wake ni umuhimu ambayo kwamba uliokuwa mkubwa kwa wao na hayo la dawama wao wanakuwa ajali Na, na ima dawama mambo hayo wanakuwa nayo ajali hayaaondoshi katika maarifa yao kwa ado utakuta unapata taabu kwa kiasi sasa basi kwa ajili hii tunapenda kuiambia hadhara yetu hivi kwa sababu tunazungumza tunavyokudhania niheri lakini na nyenyeji taidini lakini kwa kukudhania kuku niheri muwe kama hivi tunavyokudhanieni kwamba kwa kwani kwa watu wa imani falwajibu ala ahli al-imani katika jambo lilo kuwa lazima kwa watu wa imani mina rijali wal katika wanaume na katika wanawake ayaghamu abu suarahu kwamba wayatupe chini macho yao wasiangalie yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha waondoshe macho yao yakitua pahala palipokuwa pahala hapa bamekatazwa hili ndiyo mimi ndio narekalizungumzia na ninyi sasa itabidi leo kwa sababu hili debo hili katika jambo lile lazima kwa watu wa imani hakamiliki mtu imani yake hawi mtu kweli mtu mwema hawi mcha Mungu kama atakwasi mwenye kutupwa chini macho yake ndioba na kwa ajili hii napenda kusema kwamba in ghadh albasari kwa hakika jambo la kutupwa chini hicho washarfa nazar na kuligeuzajicho kutokana yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alikwame haramisha mimi muhimati ni katika miongoni ma mambo ambayo kwamba yaliokuwa na umuhimu tena umuhimu wake ni umuhimu ambao kwamba ulikuwa mkubwa na mambo haya ni katika kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kwa afdhali katika upande kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala swala la kutupa chini macho ni katika afdhali al ni katika mambo ambayo kwa bora zaidi katika baba ya kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa yule atakayekuwa anataka kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni katika mambo makubwa na jambo hili jambo lile kwa lazima kwa waumini wanaume na umini wenu na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala alipolizungumza swala hili akawaita waumini wanaume na umini wenu kul habadisaa lilmu'minina yaghdhuru min abu sarihim wa yahfadhu furujahum kwambia waumini wanaume watupe chini macho yao yaani wasiangalia yale yaliyokatazwa biharamishwa wa yahfadhu furujahum nawazi hifadhi tupu zao upani sasa. Akamiwa, mina abu sarihin, hun, na waambie, wa umidi wanawake, kwa upande wa pili sasa akaambiwa wa kullil mu'minati yaghubunna min absarihin wa Na furujahun nawaambie waumbi wanawake kwamba wayatupe chini macho yao wa yahfadna Na nawazi hifadhi tupu zao haya ni katika mambo ambayo kwamba yaliokuwa makubwa tena sana mno na ndio maana kwa ajili hii tukae tukijua kwamba nadharul haram anao kwamba kuangalia kuliko kwa kumeharamishwa kuko kwa namna nyingi mimi jambo la kwanza kabisa ninalielekeza kwenu ni kuangalia mwanamke ambaye kwamba mtu aliyekuwa anaweza kumwoa kumwangalia mwanamke aliyekuwa anaweza kumwoa na ndio maana swala lilikwenda kwa mtukufadhalaja nabii Muhammad sallallahu wa wasallam siku mbeba siku aliulizwa mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa mtume sallallahu alaihi wasallam an nadarat alfujati kusu kuangalia kwa, kwa ghafla fakala rasulullah sallallahu alaihi wasallama akasema mtume sallallahu alaihi wasallama ama kuangalia kwa, kwa ghafla maana ume umeona bila bila ya kukusudia kuona hujakusudia kuona lakini injisho limetua Alipoulizwa Mtume sallallahu alaihi akasema muulizaji na watu wote pamoja ligeuze kama vipi kuangalia kwa ghafla msikitini hii au nyumbani kwako au unashuka pahala katika gari pengine likatua kwa mwanamke ambaye kwa, kwa ni kwa ni kumwangalia asa ekipio kizi jambo hili na jitizame ile dana nzuri ambayo kwa nini nimekuja nayo mimi mwanzo kwenu. ipo bake kwa, kwa vipi umeweza kugeuza jicho lako kwa kuwa mtu kufadhalaja sallallahu alayhi wasallama kasema isrif basaraka ligeuze jicho lako ba imekwisha huangalie tena na ndio baada kutoka dada Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, قال amesema al lula laka ula lak, kwamba naweka baada mafunzo kutoka kwa, kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Al-nadratu lula ula lak wal-nadratu al-thaniah nini maana ya maneno? Maana ya maneno kwamba al-nadratu al-ula lak, kwamba kuangalia kwa baadhi ya mwanzo Yaani manake hujakusudia kuangalia jicho tu. Laka. kwa baba hapana madhambi kwako wewe. Utakayoyapata. Walnadhratul thania nakuangalia kwa mara ya pili. Makishaoona ya kwanza. Mfano nimeona pale. Alafu alnadhratu thania kuangalia kwa mara ya pili hivi sasa. Unarejesha tena. Na huko alikuja shetani haraka haraka. Ala bubi fatawa katika moyo wako. Wakukutuma kwa haraka uangalie jicho la pili. Akasema kwamba nadratu thania alaika na kuangalia kwa mara ya pili ni kupata madhambi wewe. Yaani kupata ni madhambi juu yako wewe utakayoyapata kwa huko kuangalia kwa mara ya pili. Ni katika kosa ni ngoni mama kosa ambaye kwaebe kwa makubwa kwa ajili hii. Ndipo Mtume sallallahu alaihi mwanzo wakasema isrif basaraka ukiona tu usiangalie na we ishi hivyo katika maisha yako. Wengi katika vijana na wengi katika wengine mpaka watu wazima wanaharibika kutokana na kuliachia jicho Ibada kubwa katika ibada kubwa ya kuweza kila mmoja kujiangalia na akaiweza kuidhibiti nafsi yake ni swala la kutupa macho chini wa hakadha mwanamke muslima na namna kama hivi mbele mwanamke wa Kiislamu na yeye anavyotakiwa awe mwanamke wa Kiislamu hataki kuangalia kubangalia mwanaume kuangalia kadika hicho la matamanio au jicho la kujistarehesha njambo ambazo kwamba lilo kwa limekatazwa kisheria kwake yeye pia lakini sikiza uzuri kuangalia kwa jicho abalo kwabalo kwa, kwa matamanio ndio alokatazwa yeye au kuangalia jicho la kujistarehesha zamani nilipokuwa mdogo Tunayasoma maneno haya kunauliza hey, kwa ni mwanamke pia anaweza kuangalia ndaye kujistarehesha mambo yanakuja hivyo baada ya kisha kuwa mkubwa tayari sasa ushaanza kuoa na muuliza waifu hebu njibu kweli sikudhani vibaya but ifo hii hata mwanamke waangalia angalia kwa ajili ya kujiserehesha na kwa ajili ya matamneyo sema kwa na kitu ipo ipo haifai Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa idhasaltumuhunna matan fasaluhunna min wara'i hijabi mtakapoteka kuwauliza wao wao nani? Yaani wakeze mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mataa ndio lolote nilebalo kwamba lilo kwa faida. Sikiliza, kuwauliza kwenyewe. ni wakeze mtume sallallahu alaihi wasallama. Ndio aya imekuja hivi kwa kwanza kwa upande wa khasu ya aya. Yani umaalumu wa aya ni kuwa kuwaao. Japo busu Qur'an al na elmu hii livi nasema al-ibra bi'umum al-lafz la bi sababi. al-sabab bazi kato ni leta mkul nabii anea kumus kila mtu nilivyokuwa la bi-khusus sabab sio kwa ajili ya kukuhushishwa nimezungumzwa wapi kazungumziwa nani ilishuka kwa ajili ya nani wanaambiwa kina nani lakini sasa pa kuangalia aya imeshuka kwa zee mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambao nani sisi ni mama zetu. Tunaambiwa kwamba wa idha matan Fasaluhuna min wara'i hijab. Dhalikum kisha aya ikafunga maneno Allah subhanahu wa ta'ala akasema dhalikum atuharru qulubikum wa qulubihim. hilo ni safisho le kwa kubwa sana Mnab. kwa ajili ya wenyewe zetu nyinyi wanaume wa qulubihim. Ni sufficient, yani kitahirisho janiwa zao naam Swala la hijabu ndio mwana wa koani djangu hapa aliyokuwa alikuwa ni lazima mwanamke wa kiislamu kila mmoja aliyekuwa amepewa mamlaka ya kumiliki mwanamke ikiwa ni mke ikiwa ni mtoto ikiwa mwanafunzi ikiwa yate ahikishe kama analipa muhimu sana swali la stara Swala la hijabu kwa sababu ndilo Litakalozuia huku kuangalia kuliko kuwa kumbe haramishwa na Allah akasema kwa tafasa aluhunna bi wara no. hijabi waulizeni nyume ya pazia alafu aya ikafunga maneno kwamba dhalika hatar likulubikum wa kulubihi sufishwalo inamaana mafumbo haya ni atakapokuwa mwanamke hajajisthiria hajavaa hijabi yake ya sawasawa sawa. kwa maana Hajasitiri kiwiliwili chake chote ikiwema uso wake pia kuusitiri kama itakuwa kwa kuusitiri uso wake hawezi kuona basi jicho lake moja ataruhusiwa kuliweka wazi hicho sio pamoja na maana na sehemu nyingine ya kiwiliwili iliyokuwa sio jicho jicho moja tu lakini uso pia ufunikwe kiwe hakionekani chochote kwake hili jambo kiwani nitakosekana manake itakuwa kinyume ya kutakaswa litatia uchafu ndani ya nyoo za watu lazima jambo hili lipatikane sasa nitabakia jambo ambalo kama lile kwa nyepesi kwa nini kwa nyepesi kwa sababu na watu wa imani watu wa imani wao nimesema jambo lepesi kwa lipi wana kitu mbaga wale walio kwa madha hijab sahihi ki wanawaangalia Watu wa hijab watu wa imani hasi jambo ile wanaloitwa imani Watu wa imani wanaangalia wale na mishungiao na wa mzuri watoto marake nini? dhambi napata dhambi inapata dhambi inapata haijaruhusiwa wale kwa kubamia kuweza kuangalia shetani anapambia maki ako kama nikupendezeshe no hijab yule ndio bale mtu akisema ah ha, hata yule kibwana wetu pejicho la kichini Haifai kuangalia. Hili ndio maana ni jepesi kwa sababu sana wanalifanya watu wale wenye kujishabihisha na mambo ya dini. Wale ambao kwa wenye kuingiza katika jambo la dini mpaka kwa wale vile vile jambo lile litupwe. Kwa hivyo swala la hijabu ni jambo kubwa tele sana na ndio maana wabaya wakiona waki wale wale wanakuwa wanachukia kwa kiwango cha juu kabisa cha kuchukia. Miongoni mwa mambo ambayo kwa anikwambia haramishwa katika kuangalia ni kuangalia katika filamu ya namna yoyote katika screen ya namna yote ile kama ita kwa hicho ni cha simu kama ni tv ni kama pahala pengine popote pale ni katika bambo miongoni mwa mambo ambayo kwamba makufari na wengineo walio kuishi katika waislamu jambo hili wanalihalalisha na analifanya jembo la kawaida hivi sasa na kila zama zinapokwenda mbele makini mkubwa unatakiwa katika jambo hili na ni jambo ambalo kwamba lile la haramu na ni jambo ambalo kwamba liko la haramu kuangalia Ebu we jiangalie we mwenyewe We utapenda utapenda wewe mauti ya kwa sababu mauti inakuja kwa ghafla haya muda utapenda wewe umekaa na simu yako na angalia mambo yaliokuwa mabaya mabaya au katika kioo unaangalia au katika magazeti uko tayari wepande sababuauti anaweza kuja wakati ule yani umekufa alafu anakuja kukuona watu wako mke watoto wazee wako wanakuja kwa ghafla vipi huyo nasimiaka mstani huko hapa kidikurani alkarim qurani yani wewe nyambua hili maana yake utaridhia dalinakuja jambo hilo kwa ghafla sasa nini maana yake maana yake kinachotakiwa daima dawama daima dawama Iwe mimi na wewe tuna ujali ushugaji wa Allah subhanahu wa ta'ala ndio pekee ambao kwamba utakao tutoa bila hivyo matatizo yatakuwa makubwa na maharibiko yatakuwa ni makubwa tena kwa kiwango ambacho kwamba kilichokuwa cha juu jahalia ya juu sana kuharibika kwa hivyo falik takillah Allah subhanahu wa ta'ala kila mmoja kati yetu sisi amogape allah subhanahu wa ta'ala na jitahidi kuujali uchungaji wa allah subhanahu wa ta'ala kwa allah alaniona na ndio maana allah kazungasa al-Qur'an katika jambo kama hilo akasema katika Qur'ani Haya nyingi zimekuja zinazozungumza masuala kama hayo allah akasema ndio haya kuna pahala akasema ndio haya kwa hivyo ndugu yangu jitahidi tushirikiane mimi na wewe kwa baba tuseme tue tunapindisha kanasi zetu na udh billahi kwamba tunajilinda kwa Allah na tunataka ulinzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala min su'i al-khatimati kutokana na mwisho mbaya wa kuondoka duniani nisikatukute tunaoondoka duniani tupo katika jambo lilikuwa baya waliyakta Allah jalla wala Na amut Allah fanyakt Allah Amwogope Allah subhanahu wa ta'ala kila muumini katika waumini na ajitahidi katika miongoni mwa mambo ya kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala ni kutupa macho chini ni kutupa macho chini na ili uweze kufaidi inatakiwa daima dawama ni kuangalia na kuchunga uchungaji wa Allah subhanahu wa ta'ala uchungaji wa Allah yani kujua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala analiona Allah subhanahu wa ta'ala analisikia ndo Allah akasema alam ya'lam ya bi anna Allah yana kwani hajui kwa ba'allah yana anaona alam ya'lam ya bi anna Allah yana bali mtu hajui tuach ile yule ile ilikuwa aya imeteremka kwa ajili yake hajui kwa ba'allah anaona alijawabu kila mmoja anajua kati yetu sisi kwa Allah subhanahu wa ta'ala anaona kwa hivyo la kutupa macho chini ni swali ambalo kwamba wenyewe ni watu wa imani zaidi sio kama wanadamu wote aah wala watu wote lakini katika jambo ambalo kwamba la amba umuhimu mkubwa na jambo lile lazima kwa waumini tujitahidi katika jambo hili mimi pamoja na nyinyi na jambo hili lina faida katika faida ambazo kwamba zizo amba kubwa tena sana m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 walmuslimati la lazima kwa kila mwanamume na mke miongoni mwa mambo yaliyo kwa lazima kwake ni ghaddul basari washarful Ni suala la kutupajicho chini na kuligeuza jicho likitua katika jambo ambalo kwamba lilo baya na hili ni katika miongoni mwa mambo ambayo kwamba baya na faida ambayo kwamba iliyokuwa kubwa sana faida yake na ndo maana mwanachuoni Ibnul Qayyim rahimahullah ana kitabu ndani yake akateteja faida nyingi katika kitabu chake hicho kinachoitwa Al-Jawabul liman liman sa kitabu kinaitwa kitabu kinaitwa Al-Jawabul liman an dawa'i Shafi ufupi waya aliye ambaye kwamba aliyokuwa ameyesema ni hivi kwa ma ufupi manake kwa masuala la kutupa ya cho, ya macho chini kuna faida miongoni mafaida zake kuitekeleza aya hii ya kutupa macho chini kwamba kutekeleza maamrisho ya Allah Subhanahu wa taala wewe unapotupa chini macho yako unatekeleza maamrisho ya Allah Subhanahu wa taala said Allah kasema kulimuamini kulimuamini yagoa mna musarhim kwa hivyo wewe kaa ukijua wakati ule unatupa jicho lako chini wakati ule unaliondosha jicho lako kama ukijua kama wewe unatekeleza amri katika amri ya Allah subhanahu wa ta'ala napenda kuiambia hadhara yetu napenda kuiambia hadhara hapati mtu utukufu. hawi mtu mtukufu katika dunia yake wala mtu hawi mtukufu katika akhera yake isipokuwa mpaka. kwa kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwa upande wa pili wala mtu haiwezekani lazima atakuwa mbaya atakuwa ni mchefu katika dunia yake tena dalili katika dunia yake na akhera yake kwa kule kuto kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala yani akijiachia tu aishi katika mbongo huu wa ardhi kwamba ni bila leo katika mtizamo maalum katika mtihani maalumu ambao kwa anaangaliwa utukufu wa dunia na kila mtu anataka na utukufu wa akhera yani uwe mtu ambaye kwa alikuwa mwema mtu ule kwa mzuri mtu wakusifiwa mtu mwenye nafasi nzuri mane katika maisha yako na hali yako iwe nzuri na utajo wako upate kuwa ni mzuri hata baada yao kisha kuondoka alipatikana jamo hilo isipokuwa kwa kutekeleza amrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala ubaya kila ubaya ni kwa kuacha kutekeleza amrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo swala la kutuba macho chini ni kutekeleza amrisho katika amrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala faida hiyo faida nyingine ambayo kwa niweza kupatikana keteja faida nyingi lakini kutokana na wakati na kufupilizisha hata katika kuzitaja Nateja kama mbili tu. Faida ya pili ni wewe au mimi Kujizuilia na mshare wasumu, wa sumu wa shetani kwa sababu kuangalia vile kwa vimeharamishwa. kama kumwangalia mwanamke. Ndani yake shetani anakuwa anatia mshare wake, mshare wake ni mshare wa sumu ndani ya nyoyo. Kwa hivyo ndipo pale mtu unasoma unalingania Unajitahidi katika wema lakini wewe bado ndani ya moyo wako kuna matamanio yaliyokuwa si halali yanakwenda ambayo kwamba uliyokuwa unayataka hutulizani sina uwezo kuongeza mke wa pili mie. Unawaza nini kuangalia mwanamke mwingine? Wakiendeka Ma niongeze masuruza nne? Hapana. Usiangalie. Na ndio bana Ibn Uthmani rahimahullah siku moja alikuwa akizungumza na tulabi ilmi. Akazunguza maneno madogo amayokamba yaliyo kwa makubwa maneno kwa ufupi wake utakuta watu na katika swala la kusali la kufunga la kutafuta elimu la kufanya mambo mema mbalimbali bali lakini utakuta mtu ana jambo la uchaji mungu ye kisha akakuzisha akasema hana jambo la tabia nzuri kujipamba na tabia nzuri ni katika jambo ambalo kabla lilikuwa kubwa salamu na ndio maana mtume sallallahu wa alayhi wasallam akata maneno kama hakuna kuingia peponi isipokuwa kwa tabia nzuri au maneno yenye maana kama hayo tabia nzuri miongoni mwa tabia nzuri ni kule kujiepusha na mambo ambayo kabla Allah aliyokuwa amekataza kwa, kwa hivyo kutupajicho chini kutakupelekea wewe mshare usiingie mshare wa shetani mshare wa bilisi usiingie ndani ya nyoyo yako ambao ni katika faida ambayo kwamba kwa kubwa kwa sana. Sasa kwa ajili hii kwa ajili hii mimi nitapendelea kutoa nasaha kwenu nyinyi. Nasaha zangu kwenu nyinyi kwamba tujitahidini tuishi katika mgongo huu wa ardhi. Kwamba tuujali daima dawama uchugaji wa Allah kwamba Allah anatuchunga sisi. Kwa maana Allah anatuangalia katika siri na katika zahiri Fistirni katika wakati wa siri wa dhahiri na katika wakati duko wa dhahiri Allah anatuchunga na anatujua ya'lamu kha inata'ayuni Allah anayua khiana ya jicho anajua Allah, Allah anajua yaliokuwa ndani ya nyoyo tumogope Allah subhanahu wa ta'ala tutakapokuwa tupo katika hali ya siri na katika hali ya dhahiri iwe dami dawama tunajua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala Anatujua, na kwa kuwa sisi ni binadamu binadamu hakuna hata mmoja mwenye kujitakasa bali kila mmoja ni mtu ambaye kwamba na ana nafasi ya kukosea kwa hivyo natapenda kuiambia hadhara yetu fa tauba tauba swala la kutubia kwa hiyo ambayo kwa yule kwa amepita katika la kutizana <coughs> katika mfano makosa mengine alikwepo kutubia jambo la kutubia ni jambo ambalo kwamba lile kubwa sana mno na ndiyo maana jambo ya hili yanawafikishiwa mje muumini Allah akimpa damja miongoni mwa mababu ambao kabla alikuwa alimpa anamuwafikisha yani anamwezesha swala kutubu yani kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ndo maana mimi na wewe tukiangalia katika ayatu zozunguza swala na kutuba jicho chini kwa wanaume na wanawake aya zimekuja katika aya 31 zikaja mwisho Allah akafunga maneno kwa kusema akasema watubu ila llahi jamian ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun akifunga maneno aya kwa, kwa maneno haya ya toba maneno ya kutubia Mana yake nini maana yake kwamba kila mmoja akakosea afungue kurasa mpya kati yake na mula wake tumieni nyote kwa allah subhanahu wa ta'ala لعلكم تفلهن ايم متفاولوا لكي وهمتوبوا ketika makosa miongoni mwa makosa hayo ni swahilaili la kuangalia vile kwa mimehramisho hapo ni feli maanae hutofaulu katika dunia yako na akhira yako hizi ndo nasa zangu allahumma kullana wala takuna alaina wazidna walatal kusna wa akrimna wala tuhinna wa rafa'na wala tadhana wan surna وارزقنا التباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا آمين آمين قوموا الى صلاتكم